«Ага, дякую». Марла похопцем загорталася у теплу вовну. «Все, кінцева. Гасперпляц. Ми зараз просто зайдемо в кемпінг, скажемо охоронцям, що тут живемо. Мої речі однаково там, в наметі австріяків. У тебе ж є намет?» «Нема», – засміявся Павел. «Я ж думав, що в готелі спатиму». «Хм... Ну, добре, якось та й спатимеш». Упс, кажись, ми попали, з неба тихо накрапало. Що ж, давай трохи почекаємо. Холєра, хоч би ненадовго, бо вже метро закривається. Це нічого, якщо ми ще покуримо? спитався Павел, порпаючись у наплічнику. А я знаю. Може, й не можна тут курити? Ну, тоді, звичайно, цигарку. Керуючись, незрозуміло, якою логікою. Павел, чеський адвокат, котрий щойно втратив роботу і тепер їхав стопом із Праги до Рима, дістав свою звичайну цигарку і підкорив її у місті з легалізованим вживанням незвичайних цигарок. На щастя, дощ виявився коротким. Ходімо. Охоронці біля воріт були зайняті пропусканням на територію кемпінгу легкового автомобіля. Однак попри Марлине перелякане гело, їх з Павелом таки зупинили. Пробачте, ви куди?» Ми, е, «Я тут живу», – випалила Марла. «А він?» «І він тут живе!» «А чого він з речами?» Як мінімум 70-літровий наплічник Павла мало чим скидався на міський рюкзачок. «А я збирався місце поміняти», – блискавично бреханув адвокат. «А перепустки є у вас?» «А як же?» Марла тремтячими пальцями витягла з нагрудної кишені влагенького папірця із нагло переправленою датою. «А його перепустка де?» «Та тут же!» І Марла досягла з кишені ще одного папірця, на якому навіть не потрудилася виправити число. «Ну, добре, на добраніч!» «О, диво! Чи то була ніч?» Чи Марла надто інтенсивно махала перепустками, чи охоронець, який всі в цьому місті, був просто накуреним і добрим, але їх пропустили до кемпінгу. «Ну, ти молоток!» – похвалила Марла Павла. Роздоплився моментально. «Дивно, що я так протупила. Зазвичай же брешу професійно, але таке. Головне, що ми тут. Вітаю!» і ми щойно зекономили 20 євро, яких у мене, власне, і не було. Ух ти! – тішився чеський екс-адвокат, переступаючи через стропи тентів, розбитих на галявині з максимальною щільністю. Я тут буду спати. Просто під відкритим небом. Та ще й яким? Ніч і насправді видалася зоряною. Запихаючись у спальний мішок, Хмарла думала про те, що вже зовсім скоро, за якихось там п'ять днів, вона вже не бачитиме звичної великої ведмедиці, а натомість споглядатиме якийсь там незнайомий південний хрест. Павел запропонував їй послухати добірку чеських і не зовсім гуртів. На жаль, майже всі вони виявилися стовідсотковим лайном солодкоголосі віршики кшталту «Forever together» пришоколаджені тягучим саксофоном. Врешті-решт, якимось дивом Марла натрапила на Девіда Боуі, під якого собі мирно й законяла. Тієї ночі їй снилася їжа, а Павелу – секс, речі безумовно рівноцінні. Ебльвой на ім'я Х'ялмар Тепер, коли до прибуття потяга у Франкфурт зоставалося шість хвилин, Марлина голова скидалась на порожню і веселу карабайку, в якій щасливо дзеленчали всі ті дротяні хрестики, що ними вона закреслювала прожиті у Парижі дні. Рівно двадцять три чорних хрестики, як у тюрмі. Пустопорожні шматки нестерпної легкості буття. Кундера Сакс, скривилася Марла, але це вже і так усім відомо. За шість хвилин до зустрічі з Коханим, якщо, звісно, його літак з Дубаї не запізнився, якщо Коханий не спізнився на літак у Дубаї, в Марлені голові Карабайці таранділо ще багато чого. Починаючи від мідних труб Майлза Девіса, закінчуючи бавовняними віршами Тома Вейтса, з легка розквашеними марленими слізьми. Довершували комплект десять пігулок від проносу, бо, як правильно співає той самий Том Вейтс, «We sail tonight to Singapore», а це вже Азія. Оце і все, хлопці, промимрила марла, тягнучи з полиці свого велетенського наплічника. Ну, ясен пень, дівчика, що ніхто тебе не зустрічає. Платформа була геть порожньою. Чогось взагалі тут ніхто нікого не зустрічав. Підволочивши наплічника до найближчої ремонтної тумби, Марла, витягаючи голову, мов страус, все ще сподівалася видивитися хялмара. Холєра все життя мріяла, отак во...